Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala Rasulullah Wa ala alihi amma ba'du Ya khwani fi Allah Hifadahumullah Bukahati ya khwani fi Allah Bukahati kamu sebelum Buka apa telinga? Antum tahu apa perbedaan antara Kaffu al-adha Wa sabru ala al-adha Antum tahu apa perbezaan antara maqsunya antara makna kaful adha maqsunya berhenti adha Dan as-sabr sabar sama adha Antum tahu apa perbezaan Perbezaan antara dua ya akhwani antara makna ini kaful adha maqsunya antara tak membahayakan orang lain tak membahaya orang lain bayi sama orang lain bagus sama orang lain tak membahaya manfaat sama orang lain jelas? itu nama ni apa? kaful adha wa badlun nadha badlun nadha min kaful adha hubungan sama kaful adha kaful adha berhenti adha berhenti membahaya badlun nada bagi bayi menjadi apa? bayi itu maksudnya lain sama As-sabru ala al-adha Sabru ala al-adha ala Anta Antasabar sama orang yang apa? Yang apa? Membahayakanmu Membahayakanmu Antum faham tak faham? Itu dua tahap Itu dua makna yang beda-beda Itu dua hukum bukan satu Apa maksudnya itu ya kawan Setiap orang ya kawan-kawan di tempat mengajaran ikhwan, mengajaran manusia ya. Jawaban soalan-soalan dia soalan, ya. khusus hari ini Macam saya buat sama kamu ya akhi mau jumpa banyak masail antara ikhwan atau antara suami isteri suami isteri, malam ini saya mau fokus dalam masalah apa? suami isteri. Dari menggalmani ya akhi fillah, yang saya jumpa banyak ikhwah dari Indonesia atau luar Indonesia Yang sering hubungi saya untuk masalah suami Fitnah suami Istri Ada masalah antara suami Istri Tapi akhmanfillah betul Banyak masalah dari ini dari sisi siapa? Sisi siapa? Sisi suami bukan sisi istri Tak maksudnya istri tak ada salah Tak maksudnya suami tak tahu berbedaan antara kafun nadha was wa sabur ala lana maksudnya ya khanifillah biasa jumpa masalah ini wallah kalau saya jaga bukan setiap hari tak tipu mungkin setiap hari ya yang orang hubungi saya ya untuk masalah ini dia sangat cari solusi untuk isterinya. Sebab so, isterinya masalah Sudah mau cerai Kenapa ya, akhir Saya membahaya saya Saya tak ta'a Kadang-kadang tak buat itu Kadang-kadang tak ada Sama so. Tapi antara Buat macam mana sama dia Dia jaga Masya Allah saya bagus Saya tak membahaya dia Saya bagi dia apa-apa Dia fikir Kalau dia bagus sama dia Dan dia tak membahaya dia Wajib dia buat apa Sama dan kalau istri kadang-kadang membahaya dia tak tahan, tak terima itu istri yang rosak, yang tak bagus, yang tak sahihah. Wajib cari solusi untuk masalah ini. Ada sebab yang hafahaman kamu Quran untuk hubungan antara suami apa istri. Fokus sama saya kawan Hari ini saya akan mengajar kamu macam mana anda terbiah istri isteri kamu perlu tarbiah macam anak kamu perlu apa? tarbiah an tarbiah itu kerja kamu pertama sebab itu perkataan Allah Ta'ala dalam Al-Quran kala Ta Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara perkataan itu untuk siapa? untuk siapa? untuk orang laki untuk suami untuk bapa Oh, jaga diri sendiri sama keluarga kamu sama anak kamu dari apa neraka wa kata Allah ta'ala walilrijali alaihinna darada laki atas apa perempuan alrijalu qawwamuna ala nisa orang laki atas orang apa perempuan itu kerja kamu anda wajib terbihan istri macam mana anda terbihan siapa Anak-anak -an, sama anda -an, wajib faham Akal kamu dan akal dia tak sama. Sebelum saya bagi kamu kasih kamu faedah itu, anda wajib faham bang huluan itu ya wanita. Akal orang lelaki dan akal perempuan tak sama. Physical dan non physical tak sama. Betul betul. Asyhad ya awani fil lah. Asyhad ya awani Tengok berkat Allah jalla luar dalam Quran macam mana jelas. Allah Taala, وعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ apa warga syiru hukum yang buat masyarakat, macam sonya apa? hidup semangat sama ma'ruf jadi bayi untuk istri kamu, Betul apa betul? lalu sallallahu alaihi wasallam, fa in karih tumuh hukum, kalau antum apa? tak suka lagi semangatnya apa? cerai, apa lalu sallallahu alaihi fa in karih tumuh hukum, fa asa antak rahu sejauh, wajjar Allah fi khayran sabar apa sabar kalau binci ah sabar tengok ayat pertama sebagian yang pertama dari ayat ini itu kaful wa badlun kaful adha wa badlun nada 'ashiruhunna bil ma'ruf jangan membahayakan dia ittaqillah ah wajib menjadi bayi sama dia itu akhiruhunna bil ma'ruf La tasallad ya'b fil mal fa in karihtumuhu nafa'a sa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kalau binty dia maksudnya kenapa antum benci istri sebab apa sebab dia baik sama kamu atau dia membahayakan kamu sebab dia baik sama kamu atau sebab dia membahayakan kamu membahayakan sama jadalah tafhaman kalau dia membahayakan kamu antum apa sabar la in karihtumuhu nafa'a sa an wa yaj'al Allahu fihi khairan itu nombor dua banyak orang suami yang lupa. Dia fikir itu macam dia muamalah isteri macam mana dia muamalah taman dia di kerja. Taman kamu di kerja atau di pondok atau mana-mana macam mana ente buat baik itu dia dia mau bagi kamu apa? baik balik Kalau dia bagi kamu tak baik itu masalah. Tapi isteri bukan. Biasa dari akhlak niat untuk membahayakan suami. Itu, itu tabiat ah dia, tabiat ah dia macam itu. Walau dia cinta kamu, tapi kadang-kadang dia apa? Bahaya kamu. Antum faham tak faham? Jelas tak jelas? Tak ada isteri yang tak bahaya. tak ada. Tak ada isteri yang tak buat bahaya walau sedikit untuk siapa? Untuk suami, tidak ada. Antum faham tak faham? Tengok ya, Wahai Firaq. Sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sama Aisyah. "Qala ya Aisyah wallahi inni la a'lamu in kunti radiyatan 'alayya awabah Bisa orang menjadi marah sama Rasulullah? Bisa. Bisa orang menjadi marah sama Rasulullah? Bisa tak bisa? Kufra itu bukan kufur. Kalau ada orang yang cakap, "Saya marah sama kamu, sama Rasulullah sallallahu alaihi tak Kufra itu kufur. Itu kufur, kufur surah. Tapi Rasulullah cakap sama Aisyah, ya Aisyah tahu kapan anti ta'ridah sama saya, marah sama saya. Ada di antara Rasulullah macam mana antah tahu? Qala Nabi Sallam kalau anti cakap la la wa Ibrahim, maksudnya kalau dia apa? Halif, sumpah, sumpah sama nama Ibrahim, la wa Ibrahim, maksudnya anti ta'ridah sama saya. Kalau anti rido sama saya mau cakap la wa rabb siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hikad Allah hikad Rasulullah SAW kitabah kita hatta istri istri Rasulullah SAW di masalah ini apa kecuali sebab perbuangan dalam hal ini dia muamala Rasulullah SAW dari sisi suami bukan sisi apa nubuwa sahaja anda faham tak faham ya ghani fi Allah maksunya ya ghani fi Allah qa'idah wallahi qa'idah tak ada istri yang tak membahaya suami tak ada ada Siapa yang fikir macam itu tunggu sampai masuk syurga sama, Menikah sama siapa? Huru'in sahaja Betul tak betul? Di dunia terus menerus wajib Ada Tapi perempuan beda Ada yang banyak, Ada yang tengah Ada yang apa? Sedikit Tapi semua perlu sabar ya Allah. Semua Nafum Anda wajib faham kerja kamu Kerja kamu anda tarbiah Wajib buat tarbiyah untuk siapa? Untuk isteri kamu ya, akhi. Tarbiyah macam antah buat tarbiyah untuk anak-anak. Naam, isteri kamu orang yang tolong kamu. Tapi untuk tolong kamu betul-betul antah -betul wajib hidayah dia. Antah wajib mengajar dia macam mana dia tolong kamu betul-betul di hidup. Datang langsung macam itu, untuk tolong kamu, perlu antah mengajar dia macam mana tolong kamu untuk agama, macam mana aku len tolong kamu untuk dunia. Seterusnya. Macam mana dia mengajar anak-anak? Macam mana dia kadang-kadang anta perlu mengajar isteri macam mana masak, macam mana cuci? Ada yang perempuan yang datang dari rumah rumah bapa siap tahu macam mana masak, macam mana apa cuci? Ada isteri yang apa yang tak tahu perlu apa belajar? Anta wajib mengajar dia juga. Nafu ya Allah, waliha ada ya Allah, khusus amr kalau baniya ikhwan kita atau muslimin umum dia istiri, Siretus person. Siretus person. Siretus person. faham masalah ini masalah terbiya istri istri wallahi baniya masalah masalah antara suami istri selesai seratus persen selesai seratus persen anda faham tak faham anda taham faham masalah terbiya terbiya maksunya anta tak buat anta tak buat sama dia macam mana dia buat sama kamu tak, anda perlu maaf tak bisa kira-kira tahu kira-kira tak bisa kira-kira salah anak kamu sama tak bisa kira-kira salah siapa istri tak bisa kalau kita fahaman itu baniya masailan masai antara suami istri sudah apa selesai wa adha ya khuan fiillah wa adha ya khuan fiillah hadhiun nabi sallallahu alaihi wa sallam itu ya kawan-kawan Nabi sallallahu alaihi wa sallam sama istirini Kana min hadhi Nabi sallallahu alaihi wa, wa sallam Anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Ida lam yafhamna shay'an sa'alnahu Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Yujib bi khairi ijabah Dari hadhi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kalau Rasulullah sallallahu kata Anna istiri istini ya takfaham Di apa. Dia tanya Rasulullah SAW bagi jawapan yang paling jelas untuk isteri. Sebab itu jalan untuk mengajar dia. Itu sebab Nabi SAW bersabda ambil separuh agama kamu dari Aisyah RA. Sebab Rasulullah SAW sudah terbihania mengajar niya Rasulullah SAW tahu ada apa di hati perempuan ini. Siapa? Aisyah RA. Itu dari hadiah Rasulullah SAW. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau istri-istri cakap. Walau kira samajiya Rasul sallam tak apa? Tak apa, tak jawab. Rasulullah sallam tak jawab. Setelah masalah selesai Rasulullah sallam apa? Nasiha. Itu sahaja. Biasa itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama istrinya. Biasa dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau istri-nya minta apa-apa Rasulullah s.a.w. bagi, kalau bukan bukan haram atau ism atau syubha, Rasulullah s.a.w. bagi, tidak ada masalah. Untuk luas an mudahkan hidup siapa? Isteri-isteri ini. Antum faham ya akhwan filah? Jelas tak jelas? Wa ila akhir ini. ila akhir Kalau kita kira macam mana Rasulullah s.a.w. muamala sama istri-isteri ini, Antum faham ya akhwan filah perkataan apa maksudnya terbiah istri-istri. الشهيد يا اخواني في الله siapa yang mau hidup niat senang sama istri tak jumpa banyak masalah fatan dia wajib dia belajar dulu untuk tahu macam mana mengajar antarbia siapa istri. واضح يا اخواني في الله ولهذا mana-mana Rasulullah SAW apa-apa di agama kita yang mungkin uh, sebab untuk sebab untuk hubungan antara suami isteri menjadi bagus agama kita dorong agama kita membaguskan Kepada kita untuk buat. Walau masalah muda'abah an mainan sama siapa isteri. Dia min ai Jaber bin Abdullah radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW, bersabda apa-apa yang bukan zikrullahi taala leh apa-apa di dunia yang bukan zikrullah Yang tak hubungi sama zikrullah ta'ala itu lahu Lahu maksudnya apa? Rugi rugi Kecuali empat dari dunia yang bukan rugi Rasulullah SAW persabda salatu wassalam Yang pertama Belajar perenang Pernang belajar perenang Arrami ha, Untuk jihad Rukumul khail ha? Apa rukumul khail? Rukumul khail Nam, entuh entuh atas kuda, belajaran sama kuda. Ah? Ha? Kata علي الصلاة والسلام, memudahgabatul Rabiul Iraatah. Abu A'la. An sama mainan suami istri itu bukan dari lawu. Walau ambil waktu yang banyak, bukan apa? Bukan lawu. Itu dari terbiak tak? Dari terbiata Kalau Rasulullah SAW bagi kita macam itu Maksudnya dalam ahwal ini Dia contoh kepada kita tak Dia yang pertama Laqad kana lakum fi Rasulullah Uswatun hasan Khura saya akhwani fi Allah Baniya masa masalah yang sampai dari akhwan Untuk saya Saya tanya Yakhi macam mana hal kamu sama istrih Jangan jaga sama saya Dia buat ini, buat ini, buat ini Cerai tak cerai Tak ada manfaat saya tanya kamu, anta macam mana Mu'amalat kamu sama dia? Anta buat terbina, jangan cakap sama saya dia membahaya kamu. Saya tahu dari awal dia membahaya kamu. Tapi anta buat apa sama dia? Terbina kamu untuk isteri macam mana? Sama ya fil lah urang-urang yang yang anak dia jauh dari istiqamah. Saya cakap sama sama dia, anta sudah ya fil lah mengajar mengajar isteri. Isteri sebab yang utama untuk anak kamu menjadi dalam apa? istiqama yang utama sebelum kamu sebelum kamu antah luar rumah antah cari maaysyah antah bukan sama anak kamu terus mengurus siapa yang lebih dekat dari dari anak-anak istri kalau istri istiqama an ikhlas an taqwa sama Allah taala absyar bil khair rabbian besar sama siapa anak-anak afham tak bisa tak bisa kita cari solusi untuk hasil masalah antah membaikan asal apa, dasar apa, masalah itu. Tak bisa. Tak jadi. Tak jadi. Antum faham ya akhwanifillah? Wabih? Jadi, fahamu ini masalah. Tarbiyatul zawjat min ahamil muhimmat. Tarbiyatul zawjat min ahamil muhimmat. Untuk tarbiyat kepada istri-istri, sangat kerja yang paling penting dari siapa? Suaminya. An'itu dalil, an'itu wajib belajar agama, an'itu tahu macam mana tarbiyah siapa? Istiri. Barakallah fikum ya akhwanifillah, subhanahu wa hamdinkum, shudhu Allah, illa anta, astaghfiruka wa tumuli. Ada soalan ya akhwan, sublim habis, fadhal ya abang. Sabar sama istiri. Sampai mana batasun? Allah jala wa'ala sudabra firman, Nabi s.a.w. sudabra sabda alayhi s.a.w. مبينه قال الله تعالى واللاتي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ يعني انتم تكونوا داري نشوز دي مقصودها امراه اللي مش طائعه مع suami طائعه مقصودها kadang-kadang طاعه kadang-kadang apa طاعته يكون قال الله تعالى فعيذوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم maksiat yang besar. Maksiat dia buat maksiat yang jelas. Maksudnya dia berbuka maksiat-maksiat ni. Kalau macam itu, anta buat apa? Cerai sembuh. Kalau belum sabar Antahan mungkin Allah jalla ala apa? Apa? Nah. Tengok kisah Zakaria alaihi salatu wassalam. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Anbiya. Qala Allah Taala wa Zakaria idna da rabba hu rabbi la tadarni fardaw wa Zakaria Nabiullah bagi doa ya Allah saya tak Ana, anak-anak bagi saya apa anak ya Allah setelah Zakaria tengok macam mana karamat Maryam bagi doa untuk Allah taala nabi nabi Zakaria nabi rais Bani Israil dalam nubuwa, kepala Bani Israil fi nubuwa khairu albadin nabiyyan panin yang panin tinggi antara Bani Israil di Baitul Maqdis saat itu رَبِّاهَامْ لِي فردًا ناتَظًرًنِي فردًا وَأَنتَ خير الْوَارِثِينِ فقال الله تعالى فاستجبنا له واصلحنا له زوجة فاستجبنا له كتب بركي دي سياب أن دي سياب أن دي يحيى وأصلحنا له زوجة أن كتب من بيكgame سيابه العلماء دي يشactive هذا الدفول السبب א أنت استري زكريا من جادي صالحة أصلحها دلENS ما سألأ ada dari mufassir yang cakap Dia bincili baniya Lepas tu Allah membaikkan lidah dia Dia cakap dua sebab Yang pertama doa. Doa siapa? Doa siapa? Maksudnya sabar tak sabar? Sabar tak sabar? Sabar Nabiullah sabar berapa tahun? Ada cakap 60 tahun? Ada cakap 50 tahun? Dari Israeli ya? Yang pertama sebab apa? Doa siapa? Suaminya Nombor dua sebab anak dia setelah fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawjan Allah bagi dia siapa yahya setelah yahya keluar anak yang paling istiqamah menjadi sebab untuk istiqamah siapa ibu dia itu ibnu abbas dan lain-lain dia cakap itu tafsir Allah taala wa asaa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsiran mungkin antum binci istri itu tapi ada khair dalam niat maksudnya siapa ana dia sabar antum faham tak paham oleh sebab qala ali sallallahu alaihi wa as-salam la yafraku aw la yafraku mu'minun mu'minatan idha sakhita minha khuluqun radiya minha jangan khianat sama isteri ha setelah setelah apa maksudnya hadis itu jangan khianat isteri maksudnya setelah kerja sama kamu berapa-berapa tahun Ah, ha, khidmat suami apa-apa sama suami. Ah ha, sudah dia sudah ibu 3, 4, 5 anak. Ah ha, sudah hidup ni ansia dia habis sama kamu. lepas tu anta jumpa satu akhlak ada dua akhlak yang yang yang tak bagus sama ni. Anta apa? Anta cerai ni. Tapi pastu anta tak takut Allah Taala. Perempuan macam itu mau pergi mana? Sama anak-anak ni mau pergi mana? Siapa yang mau terima ni? Perempuan mati sangat susah untuk jumpa apa? suami lagi. Ittaqillah. Itu maksudnya, la yafrq mu'minun wa mu'mina idza radiya min idza sakhta minha khuluqun radiya minha? Akhar, kalau anta ta'tlima sat akhlaq dariniya, anta terima akhlaq apa? Lain, sabar. Samai. Walau itu jelek tapi ada sisi yang apa? banyak sabar. Ittaqillah. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من حسن عيشة ما فهم يا إخواني في الله نعم دنيا يا إخواني في الله أي تبتسن صبر بارك الله في